Bueno, pois vamos cá cun outra chamadiña a la Galicia, concretamente a Lugo. Penso que estamos en Lugo desta vez. Antes estábamos na Fonsagrada, pero como a imaginación é tan rápida, pois da Sagrada chegamos enseguida a Lugo. Deixamos los 65 km detrás estamos en Lugo. Así que, moi boas tardes, Eduardo. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes aquí dende esta cidade bimilenaria. Sí, de, sí, señor. Eu digo que é a capital do sacramento, porque está o bueno, santísimo eh, aí. Ou a capital... sí. Virixen dos Ollos Grandes, que tamén está aí. Sí, de feito, no instituto que que estudiei eu era Virxia si dos Ollos Grandes eh. Por eso, hai un hospital que vale. se chama así tamén O hospital Virxia si dos Ollos Grandes tamén, si sí. é sí, sí, sí. que Lugo eh, claro, cando vamos solamente vemos aquilo que hai ali dentro da de muralla e pero Lugo ten moitísimos que ver eh. eu mira, fun, fun un día con Guido, co guía e digo eu pensei que Lugo non tiña tanto ten isto é moito máis <risos> En Lugo ten muitísimo que ver É unha, sí. uh -huh. é unha terra fermosa eh? sí, sí, sí. <risos> Moi fermosa Ademais eh, Pre comer Lugo Xa dicen os cartéis <risos> sí. pues, Bueno, vamos a falar Pois de Poesía, escritura Vamos a falar de un pouquiño De todo eso Porque xa sen que ti Pois tamén es escribes poesía, pero eh, tens algún libro que vai na ruga ou é feito con outras persoas? Pois mira, eh, teño eh, como seis ou sete colectivas xa feitas, uh -huh. na? com, tanto nacionais como internacionais, na? eh, eh, son eh, basicamente o, a maior parte é poesía, pois pero eu me identifico moito máis como un um relatista que como un um poeta. Sí, sí, é sí. que tamén lle dou moito porque adoro a poesía. non lógico. Por... É eh, eh, nada. Uh -huh. eh, eu sí que me identifico, sobre todo, como un, como un artista multidisciplinar. Eu fago, uh -huh. sobre todo, pintura, algo uh -huh. de escultura, uh -huh. Uh -huh. que é o uh -huh. que le facendo toda a miña vida, uh -huh. eh, damando un veciño meu, de Xasús Trasorras ou para nós os coñecidos e os amigos a eso de la Melinia. Ah. Foi o que me animou moito, leía muitas cousas miñas, vía uh -huh. Facebook eh que escribía polo Concello de Castroverde, ah. eh, para algún evento da Cabe das Noites, que é asociación cultural de, de, de, do meu povo de Castroverde. Si. Eh, sí. eh sempre me estaba animar me decía tens que publicar algo tens que meterte nisto tens que faz poemas moi muy... bueno adulándome todos os días sí, eh, sí, digo sí. mira vamos alo veña vamos a empezar a publicar uh -huh. y agora moito claro. inmerso pues, eh, levo xa unha pila de colectivas e eh, agora xa avisei de que iba a aparcar un pouquiño o tema para uh -huh. facer o meu primeiro libro que está prácticamente rematado uh -huh. e eh, vai ser de de relatos curtos oh. eh Mais ben, eh, é un xogo entre a realidade e a ficción, máis sí, moitas sí. historias reais, outras eh, puramente ficticias, uh -huh. outras mensadas, uh -huh. e vai moitas lendas daqui da nosa terra, de Galicia, de uh -huh. unhas cousas que tampouco quero desvelar moito. Sí, sí. Bueno, cando xaia, sí. que, quero ser primicia, eh? Home, por suposto que terásme que chamar para facerme unha entrevista. Hombre, lógico, pero tú dices porque eu despois, despois xa sei o que teño que facer. Claro. Sí, señor. Como lle isto porque además ti que coñeces tantos, eh, tantos poetas como eh, eh, Mónica, Marica do Campo, Sonia Melón, Carlos Ulloa, Toño Núñez, la... Amelia Rodríguez, am, eh, eh Amelia Mar, eh, Martínez e eh, Martiño Maceda tamén. Tamén coñecido, tamén sí. coñecido querido. É, exactamente, buh, aí amor. Eu non sabía que había tanto talento, eh. Desde aí uns anos xa hai digo, pero se estamos cheos de temos talento por todos lados, fora e dentro de Galicia. Sí sí que o temos eh, eu que hai anos andaba moi preocupado polo tema de que estábase perdendo uh -huh. eh, o idioma galego tanto na fala uh -huh. como na escrita sí. eh, e vin que estes últimos anos si hai un repunte de novos escritores si sí. hai exemplo antes ibas a un, a un evento unha presentación dun libro un libro, sí. libro for de poesía xa non se conto, xa sí. non aparece nin, nin, ningún alma sí, no. pero pero foi pouquiño a pouco collendo e eu vim mm. eh, a evolución nos anos eh, estes últimos anos está saindo xente boísima outra xente que xa estaba aí boísima aportando muitísimo porque non é que publicou un libro deles é que nos están regalando sí é eh, unha continuación do que non se debe perder que eh. se si un perda a súa esencia ou unha muller perde a súa esencia sí. nun, non pode ser el mesmo nunca nunca, é... nunca y, y <risas> por iso digo que uh, ademais, o lado da eu digo que um, a, a poesía, por exemplo é, pois, o espírito da alma si sí e e, e dispoise dispois esa poesía, se lle pois música, pois é a voz que lle pon un gaiteiro, a través da gaita. É que é unha simbiose entre todos, los... eu teño ido a algún evento, uh -huh. por exemplo, estive un amigo teu, con Toño Toño Núñez, Núñez. ao por terras de Navia de Suarna. Uh, sí, señor. Eh Fijamos por allí un, un recital de este sí, es un sí. andaina con sí. recital poético, fue hermoso porque íbamos uh -huh. andando conociendo aldeiñas de eh. la zona toda. Sí, sí, eh, eh lugares muy bonitos, que recomendables para para cualquiera porque eso es un paraíso. Sí. Eh, estábamos todos acompañados, bueno, gente de, de todos los sitios, gente de Castilla León, de sí. Bierzo, de sí, sí, Alegos, eh. asturianos. Todos xuntos, todos, cada un no seu mm. idioma Outros, eh, eh, unhas con poemas, outros con algún relato Outros mm. tal, iban eh, andando e eh, parando para relatar e tal sí, así, señor. Un día mágico E eh, eh, bueno, que estou muy, muy contento de que De que empece esto a, a funcionar como debe ser, claro Exactamente Porque eu can que... moi bien de lado polas bases que vedeu me o meu pai, porque meu pai claro, claro. Eh, a ti liu... De, gal, de eh, A ti venxe xa de, de dentro. A ti de dentro porque teu pai era mestre e os libros tiñalos sempre na casa. Tiños libros na casa e tiña un poeta na casa. Eso é un porque... poeta. Viño un poeta e música tamén, miña mái cantaba e meu pai recitaba. Sen entón, eu tilla todo. Eu sí, tilla todas toda as frases para ir ao mundo do arte, ah, eh. ao mundo da escrita. Sí, señor, sí, señor. Eso é eso é fabuloso. Eh hai partes de Galicia que nisto hai moita xente e eh, dicille, eh, pois que o se o fai ben, que se o fai no sé quen, no no se fá non sé quando, pero está o facendo. Melhorar, xa mellorará Pero tao facendo Que sei o que hai que, por exemplo, os chavales Ti queres ser esto? Pois si sí. Ten en conta que non va, non vas facelo como fai Por exemplo, non sei Por decir un Carlos Núñez Ou o Xavier Díaz Ou algo así no, Porque Xavier Díaz Tuvo que ensaiar muchísimo Facer moito Para chegar a donde está hoy Como ti, por exemplo Pois ¿Cuántos bocetos non teis roto? Mira, eu Eu nacín con, con folio e con lápiz na mán Porque claro. eu xa de pequeniño pintaba nas paredes da casa Viña a miña mái cun trapo úmedo borrando o lápiz <risos> Eu, cando se me quitaba o lápiz pois o que facía era con unha puntinha, ou con tal facía un pequeno gravado, e sempre deixaba a miña huella por ali, claro. deixaba pegado, sempre e por iso digo que eh, aí é donde, donde, eh, donde está a sabenza dunha persoa, ademais verdad que como dibuixabas e tal, tú a si se sí, xerriñiría porque queria ver aquello máis ou menos perceto e tal, esto e o outro pero pouco che dicía que estás desgraciando isto ou estás desgraciando outro, non? Pois mira, ten a teima de dibuixar, pois, eh, quen sabe o que será o día de mañán? Todo o contrario, mira, eu, eu penso que sempre me animaron todos, todo o entorno que teño. Uh -huh. Tendo familia, os amigos, ata uh -huh. o meu filho, que que sempre me está... <risa> papá pinta tal e eh, me pregunto que te parece este cadro que me encargaron e tal e ben e me da sopiddio e tal sí. eh, eu, eu creo que xa é amor de fillo pai porque nunca me dixo tal eh, eso si sí, a veces critica algo e tal pero coll sí. como teño que collelo como claro. unha crítica constructiva e boa que é que exactamente si <risa> sí, señor sí. por eso que el eh, cuando e che fai a crítica pois é positiva sempre Porque... sempre acabo aprendendo de él, claro. sempre aprendo de meu filho. sempre sí. Siempre, é, que va, é que vas a, a aprender sempre Por eso digo que esto Porque un libro, uh, pois, non se fai da noite para a mañá, ni nada Hai que dar moitas voltas, hai que repasalo moito Hai que facer moito E, e ter unha persoa ao lado que te diga Pois, mira, faz así, así, ou esto non, isto sí E entón, pois, é como se debe como se debe facer. Daí é onde sale, pois, a boa escrita, isto. Eh, que eu tamén cha, tamén te animo a que escribas pa unha revista que temos no centro galego de Rosalía de Castro que en Cornellá, que hai unha, uh -huh. temos unha revista que eu tamén escribo nela eh, que se chama Lúa Nova. Tu buscas e aparece o Nova e aí terás todos os contidos e podes escribir para ela cando queiras Pois é, moito de agradecer porque eu estou participando xa en tantas que a min unha máis o único que me fai é enriquecer claro. porque eu disfruto eu non, non é un trabalho, moita xente que me dice que, que tens que facer de tal como que teño que facer, é que quero facer <risos> Exactamente é aí é onde está a cousa porque o que falábamos antes, por exemplo, da poesía, eu a poesía son un amante dela, sempre fui un amante da, da poesía, pero a parte de aí, porque a poesía sale de dentro, é algo que sale da alma, e é ese, ese poder que ten un dentro e despois, esa visión que ten, porque tú podes ir andando por un camiño, ahora no outono pois que van as follas roxindo e tal, falando do bon tempo, non da choiva cá estos días, pero e ainda a veces cun choiva tamén é bonito Si, sí, é que a poesía é eso, é que saca o, o sentimento puro, que leva eh? dentro uh -huh. e logo ten a máxia esa de que como, ten esa ese toque de radio, eh? Eh, non é por adularte agora, eh? sí. <risas> Armando, no, no. pero ten ese toque de, de ese misterio de que cada un sí, vai sí. a ver ese, eso que te están contando, que estás lendo, eh. valo ver, eu vou no ver seguramente distinto eh. a ti. É, eh, eh, sí, eh, claro, porque tú estás, no, estás ubicado <risas> noutro sitio e ti tens más probabilidades de verlo, pois, pues, doutro xeito e o doutro, pero aunque de veces de cando en vez pois tamén sales dar unha voltinha pois por o monte bueno, que, hai que non hai monte bueno, todos son estradas para arriba e para baixo e coches e adiós pero é sí. <ríe> pouco máis se, <ríe> se te vas a un sitio con millor pois cerca de Barcelona eh, Corbera ou algo así pois sí, aí podes encontrar algo de monte pero despois do resto pouco, e aí eh, pouco podes ver a parte de coches. Pouco podes ver. Por iso digo que aí eh, eh, eh, os libros, e eh, eh, eh, despois un libro, eh, te estás no sitio propicio para poder facer un libro, porque tens toda a man. Para facelo... Para facelo... Teño todo e teño unha eh? sorte, Armando, porque eu eh? teño unha filóloga detrás a ah. mi irmã María. Ah, claro. En, entón eu que que intento mellorar cada día no galego normativo, mm -hmm. pero que para mí resultame casi imposible porque hai cambiado todo tanto que eu de, de a miña época de instituto tiven que ir regenerando. Claro. A, o, o idioma, cada verba que moitos cambios houbo. Entón, boto de María, só so teño que mala e ela está sempre disposta a xudar. E ela é, rigorosamente, filóloga. <risos> bueno, pois pues, sí. E entonces, a ti pasaxe como a min, porque o meu compañero Xulio, pois tamén é filólogo. Como lle digo, eu digo, cando faco un escrito e tal, oi, mírame esto que parece un novelo encerellado como dicía xoxé xoxé ne, Neira Vilas como dicía sí, Neira Vilas un novelo encerellado cando un escribía moito, pero non estaba compaxinado como tiña como tiña que estar e eu digo, e dice, bueno, hai algunha falta pero despois do resto vai tapando todo home <risas> e é así que tua irmá é filóloga é filóloga Está aí. Aquí carón. en Barcelona, non? Vive en Barcelona, miña irmá Amalia tamén, vive en San Cugat, entón eu teño alma dividida entre Galicia e, e Cataluña, teño aí de todo. Bueno. E algo en Madrid tamén. Bueno, teño de todo. Teño o corazón espallado. É, exactamente. Eu teño o corazón dividido entre Cataluña e Galicia. E bueno, tamén algo en Alemania que tamén fundar ele a Rabeleada e entón pues, tamén teño algo por ele e un non só so, é de, de onde nace no? tamén de onde pase non é, Esa, exactamente que eu, con isto non quero dizer que, eh, que, no, que non me gusta isto que se non me gustara, pues non estaría eso é, e iso é lógico porque aquí que ti cando vas Por exemplo, de Lugo esta eh, baza Castroverde que dices, coí, parece outra cousa, non respiras aqueles airiños, e eh, tal, e ve la xente que fai un tempo que non ves, e eh, tal, parece que outra cousa, volves a Lugo e volves novo. Eu a eso sabes como ditamormando, regenerar a alma. Eh, é eh, eh, é Non é que que apodreza al lugo, todo o mm. contrario que mm. se está ben eh, eh, eh, a miña cidade, non? Ver, Pero que... me, o, está, está moi marcado. Sí, sí, sí. Moi marcado. Moi <risas> sí. Por eso che digo que eh, eu tiña ganas de falar contigo e de falaremos pues, de todo esto. Eh, eh, eh, pois... Pues, Saber que eu xa, cando esto que escribías e tal, e a máis, pois, que está rodeado de tan boa xente como é eh, Sonia Melón, Marica do Campo, en fin, outros tanto que tamén coñezco. Marica do Campo coñezco a la impresoa. E entón, porque coincidín con ela en Navia. Tamén unha pequena xeira que dicemos a Lea por Navia con Toño Núñez. Pois ali pertenco xa a, a, a, a Irmandade Naviega Si, sí, exactamente que a Irmandade Naviega, si sí, señor o que é pena que o castelo aquel non sei como lla irá Si, sí, nos fixamos de feito recital que se fixo ali foi en prola a, sí, a, o a castelo, recaudando no? algo e ir dando un, un toque de aviso as Claro. las autoridades competentes e tal de que tomen cartas en no asunto, que no dejen aquello. Hombre, sí, sí. Es un porque merece pena. Sí, sí. Eh, pena Navia, merece pena Castroverde, sí. A Leira, Polsagrada, pues, todo Galicia. Sí, exactamente. Es no, tan Tanto por lo patrimonio eh, arquitectónico como por lo resto. Exactamente, ah. porque mira, eh, por ejemplo, Como digo eu moitas edas veces, digo, os, os poetas, sobre todo, moita xente, pois, encarcelábanos porque eran os que se atribían a dicir disimuladamente a verdade. Sí. E eran encarcelados por culpa deso. De e eran poetas. Por iso digo que esa xente, pois, eh, era admirar. Sobre todo un poeta que... El tá contando a verdade do que hai. Non hai por que poñerle que si esto que su outro, aqueles atrancos. Non, señor. Un poeta ou un escritor conta a súa verdade. E un poeta tamén sí. conta a súa verdade. Pode gustar máis, pode gustar menos. Pero conta claro, a súa verdade. Non va a a gusto de todos. Non. Pero eh, o poeta o que fai a reivindicar... É... Eh, Vende sempre, sempre. Eh, non, non hai Nada importante ou Non se abran que temas sí. Pois As veces salen temas internos Como son temas de amor Ou sí. de, eh. de emoción sí, sí, sí. E emoción eu penso que sempre será Fermoso Sempre, sempre. sempre, sempre. Porque non sei que cando vas a Castro Verde, por exemplo, eh, veis, aquelas, veis esa paisaxe, porque o Castro Verde foi unha foi un sitio que me gustou. E ademais, eh, é, é, é, é onde empeza a terra xa? Sí. Bueno, nos decimos que é onde acaba, porque nos miramos como Bueno, claro, como según que lado disto, acabo ou empeza, non? Eh, non dicimos, é a porta da montaña lucense. Exactamente, a porta da montaña lucense. Sí, señor. Que tampouco ten muy, tampouco ten un relieve moi alto, eh? Non. Non, pero eu que... sí, é o que tamén exactamente, sí. e ah, ah, ademais aí en Castro Verde sempre houve, vamos, ah, eh, intelectuais a ah, eh, me parte que dabas un apatado lian tres Sí, houve xente moi adicada á mm cultura -hmm. A cultura, foi, a cultura. Foi, foi un dos sitios Que eh, eu dois falarlles, non sei Concretamente a Lucita Esta que falábamos outro día eh, eh, Lucita Correa Fernández Que me parte que é Fernández O segundo apellido Que eh. polo que me dixeron ainda vive e xa tengo oitenta sí, e sí. tantos anos Ten oitenta e tantos anos pero está sí. físicamente perfecta sí, e de cabeza que xumilada hai moito e si, é unha persoa que ademais eu penso que traballou moito polas túas terras Tra Traballou moito ademais eu tiño moitísimo que agradecerlle porque Fou un seu aluno e entón foi unha muller que, que nos daba clases a todos. Tiña paciencia a paciencia dun santo. E ademais deso que nos contaba cousas a veces. A veces falábanos nos de pé ao lado da, da mesa, contándonos historias. Por exemplo, sempre decía, nos decía algún eh, mirai na porta a ver se hai alguén escoitando ou pola fiestra é a ver se hai alguén escoitando. Porque según como contaban nos cousas das que, das que, por exemplo, seu pai, pois, eh, que iban ali por pena rubia e eh, todo iso, pois, Pasaban tamén as decaín como esto. Cando ele saliu, por exemplo, a mestre, pois, claro, naqueles tempos era difícil tamén sair a mestre. Sí. E, e, e por iso digo, ademais, que te vou contar eu a ti se tiñas a teu pai mestre da casa? Sí, meu pai tamén foi un home que empezou nunha época complicada. É, eh, por iso... Eh por terras ali de Asturianas, por sí. por la zona de Mieres, e logo empezou unha escolinha ali pequena en Sampaio, ah. en Castro Verde -Luz. Ah, e así en después... Sampaio, sí. A fonte de Sampaio, que hai unha cantiga sobre, sobre esa fonte. Sí. <risa> <risa> <risa> Foi o peixe o... o... uh -huh. Verde, que moito tolo... para que se fixera ali o sei. Uh -huh. Tempo que quería mandar para o Corgo e tal, que... Sí. Pero... O... Meu pai polo seu polo seu poblo pero con unhas alentes. Hombre, claro que case todos os mestres, eh? Porque eles como sabían o ador cabía e eh? e a veces tiñan que se poñen no lugar doutras persoas. Eh? por exemplo de xente que de xente que viña eh, a a doutos pobos, e ver que viñan a cobardadiños, que viñan isto porque te ven vías antes, por exemplo, quando facían que o home quitaba a boina para falar, pues, por exemplo, con un mestre. E eu teño, un, sí. unha irmá que tamén é jubilada, pero mestre, e eh, quitaban a boina e eh, eh, eh, eh, dixería a señora por que quita usted a boina? usted é un paisano que venga a falar comigo ou consultarme calquera cousa, non ten porque usted quitarme a boina, pero usted sabe e tal Digo, tan, dice usted porque non tuvo a oportunidade porque senón tamén era igual camín claro sí, e aí é onde é eso pois moi ben Eduardo unha conversa longa Eh, pero muy muy feiticeira ¿es un, un minuto para un poemiña? sí hombre, <risa> sí, no faltaría más este eh. poema es para todos vosotros que está desescojando, para ti Armando <risa> muchas gracias sobriñas y a toda la familia que tengo ahí por terras catalanas muy bien eh, hoy tengo, eh, muy pequeñito, es un, un poemiña curto muy bien Que eu penso que identifica moito O que eu quero decir nas miñas verbas sempre. Este muy Miña titúlase Namorado ben Estupendo, cando te queiras Mares e ríos E aires Fermosura Eu espero Quedo ben Quedo Pensando Cabilando Respiro ancestral mar do mar mojado aire ventos eu espero calo o io amo espero ao meu ar cósmico namorado. que te parece muy ben muy ben eduardo muy ben muy ben feito muy muy garimoso muy ben Pois moitas gracias por ese agasallo que ti me faz Non sabes o feliz que me faz Moi ben, moi feliz de partillar con vosco eh, unha un aperta xulio, xa que non puido estar por aí, que anda por aquí cerca No, anda aí por Galicia Pois pues vai, lle unha perta para el tamén tamén sí, adicado sí, a ele Pero máis que seguro que está escuitando porque nosotros, aunque temos en Galicia, escuitamos igualmente Radio Xamboy, eh? Muy bien. Estamos siempre conectados. o se va a hacer un audición de, de ointes, eh, como digna Radio Galec, por peludas, ¿no? Sí, exactamente, eh, sí señor. Dicen que me iban a hacer una entrevista de Radio Sambo y tal. Sabrás ti cómo te van a poñer. Sí, bueno, dígame, dígame, estabas nervioso, Eduardinho. <risas> Exactamente. Pois pues moi ben, Eduardo, eh, foi un placer estar contigo y, eh, y, y como xa temos o, eh, teño o contacto contigo, pois pues xa nos... Canto xa hai ese libro, quero ser primicia De acordo? Pois pues... De acuerdo, está otro trato hecho. Muy bien, pues nada. Emol... Y sin sabiat. Exactamente, pues seguimos seguimos falando y seguimos escuitándonos. Muy bien, Armando, un placer. Igualmente, apertas muy fuertes.